سنسيبيم کڑاولے سہالات زورولے سنسيبيم کڑاولے سہالات زورولے سوختنو ظالمانو په مخ مخه موالې سنسيبيم کڑاولے سہالات زورولے سوختنو ظالمانو په مخ مخه موالې در په در او په سریم ته زمانه خفن شي محبت دوست کار لا خو خیر رانه نه ده غمور چې بمانه په بیا بیا قربانی دلا چې بسله بیمار شووار خطبه په ټول کورې یو خوا بلخواګرسې دله لا خو خیرره رانه نه د غمور چې بمانه په بیا بیا قوربانې دله چې بسله بیمار شو وار خطبه په ټول کور کې یو خوا بلخوا ګرسې دله په تندی خولولم ټولله شپبه نه قراره زما په خوا کې نسته ما ط یاد دي هیررم نه دي؟ ما ته یاد تی هیر مینه دي چې بخپل شو بمارو په مخ بیرني اوخه ګرمي ګرمه وهي دلی هغې ما ته کته نشو ما هغې تکته نشو زبرغ لم پسلګو کې د هغه سره په فاکي غلي کې ناستم پریشانا چې کتل باغه ما ته سر به لیونیا لې ونی زدا لیونیا نه هلیګم لې ونیه زدا مرګ نه نه هلیګم خو چې ته आवाज پاتش زمانه سپینو کولا تا زم لري ونيس له پني ما نیمه خواشي ما به سر پسینه کې هو هر څو په چړې ما به سر پسینه کې هو ک هر څو په چړې دم خو بلتم بلا ظالم دې زی به مور کمه خو بلتم بلا ظالم دې زی به مور کمه پاتي اوس بخپل خمون اچاړم تر په درخور پسريم ته زمانه خفه نشي محبت او اسکار نه چپې می ورشم نو بابا راته ویلي لی ونی خفن شي ګور ستا نه پېل نه يم خو چې کله به ذکر د مازي پښوند راځي غرهونه والو غلې ما بسانته مر اور کو بابا بسر کو خلا کړ د خپل چیپ نه په سر سر سټا ف्याने مالا راکې ویلې تب لوې سر دې شي ویلې ته لوې سره چې ستاسو ترګو کې ګورم ستا دا ستاسو مو راکښو نه څه لا دوی شو مساوي بابا د خپل غم پسړه کې وو ډېر به وخت راځي ځکه کوم طرف ته ګورم خپل بابا را ته ښکاریږي خو په دیلاره چاړ شي بیرته بیا نه تیرږي زمټی یوازې پاتې ته سمانه خفن شی محبت توثکار نهم ورخور می دهم یاد چي د مور او پلار په غم کې پناري ځن شو بیمار لکه پانس یړې دلا چې قتل به کلمات نو زړګیله به سراغ له بیا به ویل چنن مال لالا کلی بنگړی راوړه زمخستر کو کبوه کې به اختیار غندې راغله زر بلاده مو بازار ته د نس دې وړې اټاینه ما بغړي به ور نه راوړې خو چې کور ته بازار اغلم نظم ما شمه خور و د بنگړو په انتظار کې د پیژار سرودوا ما شومروب مې هم غلې د نیازبین خور په خوا کې خې پیغامه و پروتو ما بټوانه زر صرف خپل بیا د خور اسمان د لاندې پښې دلی کټ کې پروتم او شمارل به پېټو ستوري خميات خير من دي چو سل زکور تر اغلم وړ خور مې راټوای لالا مور هم راشي همبا بارته دی ماکه هر سمره غې ته بکل بکله جوړې خو هغه بخپوی دلا چې مور په انتظار ده چې بابان ورته وای راځه مونږ لزمونږ مینه راځه مونږ لا زمونږ مینه بیا زم ما پتاګه کې هغه حصہ اور د شوا اوست چه کلشم یوازی زده در طول بنگڑی را طول کنم پسینا پوری نیستم چې کوم کم طرف تا گورم خپنه مور را تخکاری گی در بابا اکسو نوینم هون ما شو ما خورم خاندی را توائی را توائی لالا را در طول بنگڑی زمان دی را توائی لالا را در طول بنگڑی زمان دی گورده چر طورک نگدی گورده چر طورک زکرم چگی بی اختیارم آشو مرور می خوانه رشم وائی ولی لانا ولی خوزخک کولی نشم حانت زڑو ولی نشم, نشم زما جند لمبه لمبه تی تسمانه خفنش محبت تا استار میا ما بلا سبق ویلی خودترو سپوری کرسم هر سهر پا دفترونو سر ببرو اخبی کې چمه خامس درې ستومان کور تراشمو د کېګم نموښم ورو راتوي لاله تافو کتابونه مال راو نډل څه چل دي زه اوسوړه سویلکم ورته هي سویلې نشم د دروغ غو تسلیانی او د دروغ غو ته تسلیانی ورلو ورکم ورتوای چې سبا به هر شی زه به کتابونه د نستی تو کنه راهم و بس دغه مې ژوندونه چې تاشلاس راځم کور ته ما خامونه د ژوندونه مې د ازغوه پسر تیریږي ظلمې ټول زخمې زخمې ته زمانہ خفن شه محبت تو زکار نیم نو زماله غني مې نه زته ځان خبر نه هم هر قدم چوراندې خپل نو بس شاته شاته ګور د تو نیانه مې سره مور دې هم تور د خوشالانو را ته توغه هم د ښکار د دنیا د مالدارو چې زما په شان غریب وي نو هم داسي پکړی کی نه علاج بدمو رکړی نه په پلار د مرګ نه پچړی نو اړما شمه خو ته نه ویرنس نه نه پر ورو کتابونه خپل معشوم ګلالی رورلا زهم داسي لاروي ام چې وختونو ظالمانو په مخ مخه موهله زما خپل غمونه ډیر دی ما په دې خپل دنیا کې بس یوازې داسې پریږی زمان دیر مجبری تیت زمان حفرش محبت دوزکار